«Львів завжди!» «Тільки до Львова!» Повторював я і в 15 років, і в 16 Ніби дещо змінений приспів солодкавої польської пісеньки Про існування якої навіть не здогадувався «Тільки до Львова!» Така була моя відповідь на запитання Куди я подамся вчитися після школи? «Чому саме він?» Я ж мав про нього на той час вельми розмите уявлення. Головним чином, як про залізничний вокзал, з якого багато років тому ми поїхали до Праги. І це, щиро кажучи, все. Виходить, я понад усе хотів до Львова тому, що він здавався мені вокзалом на празькому передмісті. Боюся, що я в цьому не помилявся. Проте я досі не натішуся з того приводу, що 1944 року англійці не виторгували його у Сталіна для поляків. Якби їм це вдалося, то Львів був би за кордоном і геть усі мої надії. Державний кордон між СССРом і Польщею проходив би десь поблизу винників, за ним починався б захід. І нас туди не пускали б Наслідком того, що історія не визнає умовного способу Стали не тільки п'ять моїх найгустіших і найгостріших років Але і все, що я досі написав І якщо в мене є свій Дублін, то це Львів Включно з дублянами Пишучи про нього, я вже не можу не повторюватися Утім, я намагатимуся з кожного повтору, якщо він таки неуникненний, видобути хоча б одну несподіванку. Без несподіванок, передусім для самого автора, писання перестає бути писанням і перетворюється на переписування. Якщо, вдаючись до повторів, я підбиратиму зовсім інші слова, то це вже не будуть повтори. У цій книжці ви вже читали про те, що Берлін є нотатником. Зі Львова ж, перефразовуючи Тараса Прохаська, все ще можна зробити кілька романів. Що більше? Я впевнений, з нього завжди можна зробити багато романів. Львів романний, у тому сенсі, що його романи ще не написані. Так, я згоден. Про нього вже трохи романів написано, і серед них є цілком непогані. Але як охопити всі можливі значення цього міста зі змінними властивостями? Я на умання перебираю їх по одному, розуміючи, що ніколи не вичерпаю. Місто Порт Колись я назвав його містом-кораблем, Тепер хай побуде гаванню. Тобто хай це буде узбережжя, можливо гирло великої річки, акваторія, причали, доки, вантажні і пасажирські перевезення, крани, баржі і цілодобові притони. Станіслав Лем у високому замку згадує бюро корабельного товариства «Кунартлайн» з моделями океанських пароплавів. Лузитанія, Мавританія – в кожному вікні. Воно розташовувалось у міжвоєнному Лемівському, тоді ще не Лемківському, Львові, здається, на вулиці Словацького. Цікаво, коли воно зникло? У 1939 році у будь-якому разі саме з того моменту Львів перестав бути явним портом і став таємним. Не бути портом взагалі він не може. Така воля його засновників, що кілька століть шукали для нього місце достеменно посередині між морями Балтійським та Чорним. Тому на його будинках стільки дельфінів. Вони стали другим за чисельністю перший лев атрибутом у старій міській декорації. Можливо, це вони надали містові його особливої прохолодної слизькості. Про них можна було б назбирати окремий фотоальбом. Ними можна було б заселити окреме фотографічне море. Про атлантичних живугрів у підземній річці міської каналізації написати окремий роман. Дорога вугря із Саргасового моря до Шацьких озер та Бузького басейну з Полтвою, а потім назад до океану – це друга Одіссея чи ще один уліс. Або принаймні такий отвір, Це здається мені цілком імовірним. Львівська опера зводилася безпосередньо над свіжо замурованою річкою, до певної міри її можна вважати гігантським річковим нагробком чи навіть мавзолеєм. Але в такому разі найчутливіші з музикантів, потрапивши до оркестрової ями, не можуть не чути на і слух, як задушливою темрявою всередині труб, Наповнюючи їх трепетом і гудінням, та ледь не стогнучи, продираються в єдиноможливому атлантичному напрямку все ті ж в угрі. Відомо, що в угрі здатні виживати навіть у каналізаційних трубах, таким чином, подаючи мешканцям міста не тільки надію, але і приклад. Іноді може здаватися, наче Львів, передусім підземне місто. Тобто найсуттєвіше в ньому продовжує натужно існувати десь глибоко під нами. Оркестрова яма оперного театру є в такому разі чимось на зразок перехідного простору, почекальнею або приймальнею, нижче якої вже тільки води стіксу. За двома морями поженешся – до жодного так і не добіжиш. Міжмор'я Львова обернулось його безмор'ям. У середині кожного липня 80-х ми ритуально п'яно кружляли нічними подвір'ями давньої вулиці на рурах, сілкуючись бодай у темряві вибрести на рештки водяних млинів і старого причалу. Нам пахло водою і намулом і здавалося, наче зараз ми побачимо волоський місток зі статуєю святого Івана. Перейдемо на правий берег і заляжемо в його очеретах. Малі купецькі вітрильники з Гданська та Любика нечутно проходили повз нас усталеним водним шляхом Полтва, Буг, Нарев, Вісла, Балтика. Сіль йшла в обмін на бурштин, а карпатський ялівець на карибські прянощі. Велике морське минуле Львова не встигало за нами і лишалося далеко позаду. Туга за ним усе ще відлунює. Наприклад, назвою вулиці Чорноморської в самому серці старішого міста. Не старого, а ще старішого, того, що в околицях Старого ринку, де до неї прилягає вулиця Рибна. Безмор'я Львова обернулось його безводдям. Вода стала драмою і кармою. Буття стало побутом, нудотною боротьбою з унітазами і помиями, вичікуванням і наслуханням, коли подадуть, коли перекриють, і врешті тягучим скрапуванням годин і років серед гір немитого посуду та переповнених попільничок з каменем у горлі і піском на зубах. Життя стало вмиранням у ніколи непраних липких постелях. Сморід виявився непозбувним елементом побуту. Він заповз до помешкань, як до в'язничних камер і вже не покинув їх. Саме у Львові я вперше зрозумів суть вислову наловити води. Це таке справді були лови. Це вічне наповнювання ван з іржавими Патьоками на стінках, ці всюди понаставлюваній повні повінця відра й тази. Це було полювання на воду і захоплення її в полон. А потім відпускання униз, у труби каналізації, до вугрів і щурів, до підземного порту в гирлі Великої річки. Додому.